Не припадало пилом моє вбрання, і моє лице і мої вуса, утрамбований сотнями ніг людських і копит кінських сніг, виблискував сріблом і золотом під низьким червоним сонцем. Двори всталими климами яскравими ряднами, доми прибраний причепурено, навіть дім пані раїни, якимсь чудом за тиждень відбудовано, Настелено нову покрівлю, поставлено новий ганок, навішано нові віконниці аж мотронка вхопилася за лице і заплющила очі. А тоді глянула ще на свій дім давній і прошепотіла, що хоче туди з пані Раїною. «Будеш зі мною?» – сказав я твердо. «Пані Раїна має свій дім, ти матимеш свій, ти гетьманша». В домі Сомків, де я мав стати, зустрів мене Іванець мій Брюховецький і молодший брат голубки моєї Ганни, яким Сомко. Уже сотні козацькі, чоловік такої неземної краси, що не змогла було зрівняти його будь з кимічим. Я подумав, невже вже й Ганна була така вродлива? Я злякався тої думки, бо Матрона, яка дивилась то на якима то на мене, могла вгадати її. у Матрончину доброту, але не хотів без потреби піддавати ту доброту в утробуванню. Тому не без радості почув запевнення якимове що одразу й поїде до своєї сотні, а прибув сюди тільки для того, щоб повітати великого гетьмана з гетьманшею і висловити свою радість з того, що обрали його дім для перебування. Коли б же вмів угадати страшну долю, який мово? Може, не відпустив би тоді його, тримав коло себе? Та однаково ж не порятував би, бо втримати чоловіка можна, поки ти живеш, а по смерті як ти зробиш? А вони ж як стояли оце переді мною на ганку Сомківського дому. Прекрасний, якимі вертки, мій іванець, обидва вірні мені, повні поваги і любові до свого гетьмана. Так стануть і за два десятки літ, коли вже не буде мене, перед чорною радою козацькою. Два мужи в силі віку, один прямодушний і чистий, як і тепер, а другий підступний і хитрий, козиряв тим, що з гнізда Богданового. Ходив, як і я, в простім одягу, із запорозцями саламаху і тетерю просту, спав, підклавши сідло під голову, брюховецький, бреховецький. Ніздо таки справді моє, а діти зазулені. З-поміжних Іванець найпідліший. Візьме він верх над сумком і віддасть його під сокиру катівську. Але й байдужий та татарин не хотітомо рубати голову якимкові, Дивуючись людям, які можуть позбавляти життя таке досконале творіння Боже. Я відпустив Якима, може й прогнав його, бо же лякався молодих вродливих чоловіків поблизу Матрони, хоча й відав гаразд, що всіх не проженеш і не відженеш, та й не хотів бути заздрісним передчасно. В Переяславі вже ждали мене всі мої старшини і полковники, і посли збідусюди, від господарів молдавського і Мунтянського, від князя Семіградського, від ординців, від самого султана Турецького. Була вже вість, що їде посол з Москви, а десь за Дніпра брались до мене паново-королівські комісари за дамом Киселем на чолі. Виговський, прискочивши до Переяслава на моє веління найпершим, мершчив туди в посла, якого привіз із собою навпроти мого двору на Шевській вулиці. А ще один двір тримав для королівських комісарів. Та й один свого прибуття вилів отдати той двір для московського посла, а комісарів по приїзді розтикати по всьому місту, щоб не могли вільно зноситись між собою. Все робилося моби само собою. Уже тої ночі я поставив перед своїми побратимами матронку і на рік її гетьменшив. І пані Раїну теж посадовив біля себе за столом і пила вона з могилями вчорашньому, Ледь вмочаючи свої шляхетські губи В міцний наш напій. А тоді ще й мала слухати пісню, Яку я повів, приграючи собі На старенькій Кобзі батьківській Тридцятиструнній. Розлилися круті бережечки, Гей-гей пороздолі, Пожирилися славні козаченьки, Гей-гей у неволі, гей -ви, хлопці, ви добрі молодці, Гей-гей не журіться, Посилайте коні вороні, гей гей, садивіться, та поїдемо чисте поле, гей гей на пиляву, Та наберем червоної китайки, гей гей, та на славу, Гей, щоб наша червона китайка, гей гей, не злиняла, та щоб наша козацька слава, гей гей, не пропала. Гей, щоб наша червона китайка, гей гей, червоніла, А щоб наша козацька слава, гей, гей, не змарніла. Гей-гузі червона калина, гей-гей, похилилася. Чогось наша славна Україна, гей-гей, засмутилася. А ми ж тую червону калину, гей-гей, та піднімемо, а ми ж свою славну Україну, гей-гей, та розвеселимо. Я спитав Вивовського, як це ти зачепився за комісарю? Погадавши ти в Києві, гетьмане, туди й поїхав. Коли ж побачив, що немає мене там, то чому не даруся за мною? Чи за квартиром не дівки селевих куштувати? Гріх було знехтувати нагодою, то вивідав наміри комісарські. Що ж вивідав? Кисіль проговорився перед митрополитом. Мовляв, ми тут будемо тримати тирана за слово, яке він дав під замостцем. Амнестія, 12 тисяч війська реєстрового і скасування унії. А зате військо все козацьке усунути на Запоріжжя, а в Україну пустити панів у їхній маєтності. Є в глеку молоко, та голова не влізе. Що з Литви? Радзівіл пішов проти козаків. Як же ж замирення королівське? Мовляв, Радзівіл порушує волю королівську. Але ж що вони порушують, то нам не гріх. Що привіз о дракоці? Посол зі мною прибув, проситься до тебе. Прийму опісля, першого прийматиму московського посла. Ще не прибув, та й не знати, коли буде, тоді султанського.